Keresni, kutatni, kérdezősködni, hát ha látta valaki a mackókat. Addig járni utánuk, míg rájuk nem találnak. Nem mehetünk el, mondta Smafuzsiráf, és szomorúan lógatta okos fejét. Ha kimegyünk az erdőből, bennünket is elfognak. Oda jött hozzájuk a kísérleti nyúl. Ha, hát kitaláltam valamit, mondta. Ha bátrok vagy tunk?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 Nyomban átalakult fiúvá. talán kilenc-tíz éves lehetett. A nyaka azonban háromszor olyan hosszú volt, mint egy rendes kisfiúé, és a petyek is megmaradtak a nyakán. Ié, mondta kicsurka, olyan vagy, mint egy embergyerek zsiráfnyakkal, én pedig pont olyan vagyok, mint egy kislány. csak egy, mondta kísérleti nyúl, te sem vagy tökéletes,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 a harkályok elkészítették a festéket a bogyókból, kéket, zöldet, pirosat, barnát, még a vaddisznók is segítettek, ők forgatták a készruhákat a festékes kádakban. Kicsurka kapott három szép sejemruhát, egy pirosat, egy kéket és egy zöldet, meg harisnyát is kapott, és mindent, ami kell. Smafu pedig két világos barna sejemöltönyt kapott, három sejem inget, sejem sejem és a hosszú nyakára három színes sálat. Cipőt is vartak nekik a farkasok kígyóbőrből, abból a régi kígyóbőrből, amiből a kígyók már kibújtak. Hű, de csinosak vagytok! mondta elégedetten a kísérleti nyúl, amikor Kicsurka és Mafu már felöltözött a szép új ruhába. – Ha nem tudnám, hogy én a el benneteket, azt hinném, igazi gyerekek vagytok. – Nem szárazztok két lábon járni? kérdezte Buksi kutya, aki ott sürgölődött körülöttük. – Hát, egy kicsit szokatlan, mondta Kicsurka őzike, de meg lehet ezt is tanulni? Az állatok elkísérték őket az erdő széléig. Ott elkezdődött a nagy búcsúzkodás. Hozzátok, Hozzátok vissza, vissza a, babckókat? a babckókat. Kiabálták az állatok. Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok magatokra! Figyelmeztette őket a kísérleti nyúl. Ne úgy is bajba keveredjetek!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 Elindultak.